Andal san Andal san Andal san Andal san Ana Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma saprinosi da rekao Araqaitu yawman ala bayti Hafsa Kjer jednog dana sam se popeo na kuću od Hafse svoje sestri, ženi poslanika sallallahu alayhi wa sallam a či popio se na krov farajtu nebija sallallahu alayhi wa sallam jakdi hađatehu pa sam vidio Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam vjerovjesnika vrši vršio je nuždu mustakbila šam okrenuti prednjom stranom prema šamu mustedbira lkabati ša. a zadnjom stranom bi okrenuti prema kabi <coughs> Ovaj hadis, znači hadis u Tefeku na lej bilja je Gabur, Ovaj hadis nam govori da znači da je se u djelu, da je u radio poslanik sallallahu alejhi ve nešto suprotno od onog što je rekao u hadisu. I našao ovog hadisa. Našao ovu hadisa od Abdul Rahima radila Huan Huma, nastalo je to poznato to veliko razilaženje oko toga da li je dozvoljno prilikom obavljanja nužde u WC-u da se okrenemo pred njom ili zadnju stranu prema, prema kibli, u pravcu Kabe. I ni manje ni više nego po ovom pitanju imamo neka četiri mišljenja učenjaka A nama je ovdje cilj da mi izučavamo, nama, mi sad izučavamo šerijaske mesele pitanja, argumente dokaze, da se treniramo. Nije nam sad da govorimo o temu, da kažemo mi smo sad absolvirali ovu temu i ajmo dalje, nego spominju da se malo treniramo, znači na argumentima, na dokazima, mišljenja u Leme, e, tako se uči isla, malo pomalo uzma znanja, malo iz ove oblasti, malo iz hadisa, malo iz svika, sve se to ponovo poslije sklopi i ostane, ostane znanje koje je potrebno. Četiri mišljenja su učenjaka po pitanju, znači, propisa okretanja prema kibli prednjim ili zadnjim dijelom prilikom obavljanja nužde. Prva skupina učenjaka smatra da je okretanje prednjim ili zadnjim dijelom pravcu kabe prilikom obavljanja nužde da je haram mutlakan. Da je nikako dozvoljeno. Hrvim. <hlasen> Ovo se prenosi od skupine Asaba, Ebu A'yuban, prenosi se od Abina, Mujahida, Nehaja, Thaurija. Ta je stav iza broj Ibn Hazm. Također šeht Zlajim i Timije i Ibn Al-Qa'im, oni su osnažili ovaj stav u svojim knjigama. Ibn Al-Qa'im nadugačko pisao u MSL svojoj knji poznatoj knjizi iz Sire Zaad Ma od Ma'ad i naravno dokazuju osnovnim je hadis ovo što se spomeni od Ebu Ejuba odnosno riječi poslanika sallallahu alajhi ve sellem u kojoj je došla zabrana drugo mišljenje učenjaka kažu dozvoljene uopšteno dževaz mutlak suprotno ovo na tom stavu je Urva ibn Zubejr abi da'i zahiri i dokazuju to sa hadisom Abdullahi bin Amr, radi Allah Hanova. <clears throat> što? Pa kaži, postupak poslanika sa lalahu alim selem ukazuje da je to dozvoljeno, da nije bilo dozvoljeno, da čak bilo mekru ne bi to radio. A to što je rekao, kaži, moguće da je rekao da je to u početku, u početku islama, pa je, pa je rekao, poslije drugi, drugi sta pa je derogiran. Međutim, za derogaciju treba nam da znamo historijski sled. Kad je rekao to prvo, pa kad je došlo vrijeme, pa je rekao drugo, da bi to potvrdili historijski, historijski mislim i istug govorenja tog propisa. Ako se to može potvrdi, onda može da da je derogirano. Treći stav u a na njemu su ima Malik, Šafija, Ahmed znači tri mezeva, i predstavno od drugih učenjaka, od Isahebnara Veja, od Abdullavi Namera, od Šabija, itd. Oni kažu, kaži, pravimo spoj između ova dva disa. Kako? Pa kaži, Haram je, kaži, da se okrećemo prednjom i zadnjom stranom prema Kibli na otvorenom prostoru. A dozvoljeno u zatvorenom prostoru znači, u kućama, u WC-ima izgrađenim, stanovima, kućama ili javnim kupatlema gdje su WC-evi, ali koji su unutar građavine, tu je dozvoljeno, a na otvornoj prostore je Kaže Kaži, smo napravili spoj između oba ova hadisa, ovo što prenosi izodebu Ejuba i odulahim nova radijela. Hnum. No. Jer kaže, ako uzmemo da je uopćeno zabranjeno, onda kako razumjeti postupak poslanika, za zlalala, zlalala, Ako uzmemo da je uopćeno dozvoljeno, kako razumjeti zabranu koja je došla u hadisu? Pa kaže, o, sa ovim pravimo spoj između ova dva hadisa, a poznato je to pravilo iz Usul Fikha, ako je moguće da dođu hadisi kontradiktorni, ako je moguće da se napravi spoj, onda se ide da se napravi taj tzv. džem, Da se napravi e, spoj između Hadisa, da se radi pod jednom i pod drugom, ili više i Hadisa. A onda imamo četvrto mišlječenjaka. Između ostalih, izabrava, e, imam sane Ani, u svojom sublu selam. Kažu je, da, da, u stvari, da je mekruh, i u zatvornom i otvornom prostoru, da je mekruh, samo mekruh, dači nije haram, nijeo što griha, da se osoba okređe prema, pred njim ili zadnjim dijelom prema kibli iliko mu obolja nužde. Šta mu je dokaz? <clears throat> pa kaže, došla je zabrano zabrana u hadisu juba, riječima, i to ukazuje da je haram. A onda postupak poslanika sa lancenem koji je opisano u hadisu, obdolavnom namera, ukazuje da se skida ta zabrana na nižji stepen, a to je na kerahijet. I onda kaže, radimo po jednom po drugom hadisu. <clears throat> E onda naravno pa za njim sad detalje imaju drugi argumente sa kojima se dokazuje ovo pitanje. Nemojte da neko sad dođe pa dobro šta je ispravno, ni da sad cilj uđe da idemo u detalje da kažemo 100% ispravno ova je stavila ova stav. Ovaj stav. Naći dovoljno je da dovoljno je tu reč. Pa se nisu slučajno primeri da nisu slučajno še islami bin temje bin qayim izabrao stav da je uopšteno zabranjen. Imaju za argument i dokazal za pitanje. A onda opet druge strane, pas, nisu, ni, nisu ni, ni bezveze i slučajno izabrali stav trojica i mama, Malik, Šafija i Jahmed, da u zatvornoj prostoriji dozvoljeno, a u otvoru nije dozvoljeno. Znači, te malo kompikovali mesel, ali nije tako jednostavno. Imaju svoje argumencije sa strane i razumijevanja ovih, ovih ovakvih hadisa i sa strane suldu fika, Sa strani, da su znači često se desi, primjer u Hadisma, dođe u nečemu zabrana. Dođe, poslani se ne kaže, riječi, daže nešto o i zabranio neki poslani. A onda on u praksi to uradi. I onda nastovalo tu velike dilema. Jel preče rad po njegovim riječima ili po njegovom dijelu? Ili za rad po jednom i po drugom? Ili kako na kraju smo skontati? I znači to je sad priča za sebe. Takve primjere imamo mnoštvo. Mnoštvo hadisa imamo u tom kontekstu. Dovoljan hadis, onaj ko se napije stojeći, šta da uradi? Kajja. Da ga povrati. Ko stojeći se napi u vodi, stavi prstu usta da povrati. Hadis su muslima. Tako? A onda ima ovaj drugi hadis, postani s alam šta? ali je radila popio vodu stojeći i ljudom kaže i piješ stojeć kaže, pijem zato što sam vidio lahovu, poslal nikada sam sam da je pio stojeć hajde se sa reduza e, hajde tu spoj <klično> naravno, pa se ude ćete onako onaj ko naginje ono žestini, ono sve da hram naginje ovih, jasno je tu kodan kaže, oni koji vole ono zve pa dobro imaš ono idu olakšicama, nači A ona a u stvari ovdje problem ovakvih hadisa nam no što mi znači, se baš mora čovjek sjedni prosto deira tako dalje na, na, treba na kraj krajnat znati tu širinu na mi ruka znaš razilje je potom i da je osnov razilaženje tu kontradiktorni hadis jedno i drugo ima smisla ima osnov i tako znači ovo samo ovo, ja hoću da malo da nam ovaj, ozak ozag zabavimo ovi da da malo razmišljamo o tome da da nisu tako jednostavne I da to nije dovoljno jednom poslušati i pročitati, kažem, a jasno kod dan kaže. Mašala, kako kaže, obradima nema tu. I ben Haim piše ovim stvarma. da pročitati njegu, on kad, kad navodi ovdje ovdje četiri stava, tri stvari, kad navodi, piše jedan stav, oni koji kažu da je haram utlak. On kad navodi tu argument, čovjek reka, ovo je 100%, 100 ispravljeno, ja to Onda spominje stav, oni koji kaže treba napaviti spolj. I na takav način u piše, to kaže, ovo je sad ispraven ne da li mi ovo ispravam onda treći što kaže dozvolim pa kad čitaš kako on piše pa jugo ispravno i onda tek, tek te stavi u dilemu a u stvari badha ima tu osobinu da je jako nastoji objektivno pristupiti kad zastupa kad objašnjava jedan stav kao da je on na tom stav kad čita koga ona zastupa i govori o njemu kao da je on na tom stavu. kad ode na drugi stav koji je drugačiji od ovog i on ga objašnjava objašnjava kao da je on na tom stav tako sa ono ovaj sa Hamasom sa Dubinom sa argumentima I onda, a ona koji čita glas sa strani počekao više, onaj, kako on skontra, na kojim je stav, ako tako, el. jednom i drugom trećim, da nije sve od sebe da, da dokaže to upravo. U, u svakom slučaju, nama je ovdje bitna stvar da, da se trenira. Ovdje smo na znači, polju treninga, izučavanju ovih mesela, da bi, da bi, svr, da bi se vremeno znači, navikavali, znali stavu učenjaka i da bi se izvježbali na tome, a ono na čemu se neč, čem će se nekome od nas slegnut, šta je ispravno mišljenje, znači tu ima više faktura. Znači mnošto faktor ima tu ona, prvo do, do širini razumivanja širijeske mislije, do znanja, do unje načitanosti, a onda ima i do nefsa. Ma do karaktera. Vi to znate, vi znate i praksi ljudi naginju određenim stvarima zato što po karakteru to ta karakteru to odgovara. Naginje me, e, određeno mezebu ili određeno menheđu ili određeno žestini ili ili lakoći zato što njemu to tako prija. I u kojoj mu to ovakovo el to njemu odgovara, njemu nefs odgovara. I normalno, ovaj kao što kaže, el, ovaj učenjaci el, el adl aziz kaže pravjednost, kaže to je krupna stvar. Čovjek bude objektivan, pravičan. Da ne ide što je njegov nefs, nego da vidimo, jest? Argument je li takav, jest takav? Ehlen, sehlen, a la res volan, što kažu Arapi, znači to nema, znači to je tako, prihvatam na glavu i, i na oči, nema dalje, bukvalno preveden način. Tako se prihvataju, tako došli, salam aliko. Ale eto, na nama da se trudimo koliko možemo da dadimo o da da to što, što bolje ispravniji prihvatimo. Nospodine, kallahu me vebjam tekaša, da velike ve tu boj deke danozan andanozan